Слід зазначити, що курсанти в той час вважались чи не найнадійнішими частинами Красної Армії, на них совєтська влада спиралась у найважчих ситуаціях. Після цього випадку отаман зрозумів, що несподівані напади в цій місцевості не випадкові напевно, хтось з місцевих стежить за повстанцями і непомітно підводить червоних до місця постою. Та й слушний їхній план наводив на думку, що провідник ворога добре знав місцевість. План справді був реальним до здійснення. Червона кіннота рідким лісом демонструє атаку, засереджуючи на собі всю увагу партизанів. Тим часом дві сотні піших підкрадаються гущавником ззаду, де не було стійки, і неочікувано атакують із 50-70 метрів. Тільки миттєва реакція отамана не дала можливості курсантам розвинути успіх. Питанням честі для начальника розвідки Подільської повстанської групи поручника кохана тепер було віднайти наводчика. Він ще від 20 травня працював над питанням хто ж підвів до табору так близько червону кінноту. На цей раз кохан серед курсантів помітив цивільного, який білою хусточкою закривав чорну бороду і втікав, підібравши рясу. Значить, за провідника був один з москалів монахів. От тобі, святі люди, допомагати антихристам, які палять церкви, а потім молитися Богу? Москаль завжди лишається ворогом, врясів він чи ні. Через кілька днів Кохан разом із козаками відвідав церківцю і привів до місця постоючинця. Бородань виявився родом аж із Пензенської губернії. Визнав, що слідкував за повстанцями, але з примусу, зі страху перед чрезвичайкою, яка дала йому завдання. Саме він видав повстанців 20 травня, і ось тепер 3 серпня. А передавав інформації через сексота з Літинецького Майдану, а той їхав конем до Літинського ГПУ і подавав вісті. Під тортурами монах видав свого колегу. За якісь дві години козаки привели понурого, як ніч, дядька. Селянин зрозумів, що життя його фінішує. Він не плакав, не благав, не викручувався. Смерть прийняв гідно. Надвечір повиснув на грабі поруч з монахом. Решті москалів із монастирка отаман наказав негайно виїхати. Вони не змушували себе довго просити. При церківці залишилося тільки троє монахів-українців. Здобуття бара Ще в день 4 серпня Командант Подільської повстанської групи, не інформуючи старшин, вислав звідунів до бара Коли вичерпні відомості були зібрані, Орел повідомив штаб, що вночі подільська група має здобути бар По черзі отамани й сотені не ставали завдання На випадок невдачі було визначене місце збірки Акція повинна була завершитися до 2 години ночі Потім від'їзд на Вовковенецькі хутори. Як перші сутінки обережно увійшли до лісу, відділи виїхали на висхідні позиції. У визначених місцях спішились. Залишивши коней у безпечному місці, підсунулись до околиць старовинного міста Бара. Більшість повстанців була вдягнена у червоноармійську форму. Дехто мав шкіряні тужурки. Операція розпочалась о 23-й годині з короткого штурму штабу пішої бригади 24-ї Самарської дивізії, який успішно здійснив Яків Голюк. Отаман Лісовий розігнав ГПУ. Друга штабна сотня у складі 35 козаків, взявши коротким приступом пошту, перервала зв'язок з губернським містом та іншими опорними пунктами окупаційної влади. Отаман Хмара... Розгромив Барський ривком та повітову міліцію, а потім кинувся на допомогу Баді, який переслідував заспаних башкирів та волських татар. За площею навпроти штабу бригади, куди в разі тривоги мали зібіргатися червоноармійці, уважно спостерігав Онисько Грабарчук, обвішаний навхрест стрічками набоїв, як новітній хрестоносець. Його кулемети виявилися неговіркими та дотепними. Вони весь час заганяли назад у вулиці збентежених чужинців, які намагалися вибігти на площу перед штабом своєї бригади. Коли якась група не розуміла коротких черг, кодемети з коромовкою пояснювали, хто в цю ніч є господарем у барі. Сорок кінних на чолі з отаманом гарцювали вулицями, де вже працювала невтомна піхота повстанців. Під шаблі кінних попадало щораз більше розгублених азіатів. Опору не чинив майже ніхто. Врятуватись намагались просячи пощади, та в цю ніч їхні слова до Аллаха не доходили.